Вибравши врешті одне з них, Єлена в жінках богосвітла винесла найкрасивіше узором найдовше одіння. Наче зоря яснобарвне, воно аж на споді лежало. Так через весь вони дім перейшли з подарунками разом до телемаха. І мовив йому Минелай Русокудрий – Хай, лимах поворот твій додому, якого ти прагнеш. Гери божистої муж, здійснить тобі Зевс громозвучний. Що ж до дарів, то з коштовних скарбів, які є в моїм домі, дам тобі річ я найкращу, з усього, що є найдорожчу. Дам я кратеру тобі чудового виробу срібла вилита вся по краях вона золотом чистим покрита витвір гефестових рук мені дав її федім сідону славний державець коли до вітчизни вертавшись притулку я в його домі шукав ту кратеру тобі я дарую так промовляючи келих дводонний Віддав йому в руки славний Атрід. Тоді й Мегапент, його син примогутній, винніши тут же на землю, поставив блискучу кратеру срібну, і Елена уже біля них яснолиця спинилась з платтям в руках і сказала ім'ям Телемаха, назвавши, Люба, дитино, візьми ж і від мене оцей подарунок. Пам'ять єлениних рук, в жадану годину весільну, дай нареченій своїй. До того ж, хай в домі полежить в милої неньки твоєї, а ти повертайся щасливо в добре збудований дім свій, в улюблену рідну вітчизну. Мовивши це, віддала йому в руки і радо прийняв він. Взявши усі подарунки, герой пісі страт їх у кузову повозу склав з великим у грудях своїх дивуванням. В дім свій тоді запросив їх владар Менелай Русокудрий. Поряд тоді на стільцях посідали вони і на кріслах. Воду служниця внесла в золотому чудовому глеку. Руки вмивати і поволі над срібним цеберком зливала. Потім поставила стіл, перед ними обструганий рівно, Хліба і страв розмаїтих їм ключниця вносить поважна, Радо і щедро черпнувши з домашніх запасів численних. М'ясо їм краєв ножем, етеон, і ділив на частини. За Завиночерп'є був славетного син Менелая. Руки до страв приготованих, зразу ж усі простягнули. Потім, коли вже голод і спрагу вони вдовольнили, разом тоді телемах і несторів, син благородний, коней умить запрягли і, на повіс, оздоблений ставши, швидко помчали на нім од дверей перед сінку лункого. Слід за ними виходить, а трід Минилай русокудрий, В правій руці золотий і з вином, наче мето й солодким, Келих тримаючи, щоб узливання вчинить на дорогу. Став перед повозом він і, вітаючи, так до них мовив. «Хай вам щастить, юнаки!» «І Нестору, військ вожаєві, теж привітання!» Він ставився до мене, як батько ласкавий, В дні, як під троєю ми, Ахеїв сини, воювали. Відповідаючи, так телемахтямовитий промовив, «Парост кузевсів, ми щойно приїдемо, Те, що сказав ти, розповімо йому все». О, якби, повернувшись в Ітаку, Батька свого Одіссея щасливо застав я вдома, я б і йому розказав, з якою мене ти любов'ю стрів і приймав, і скільки везує коштовних дарунків.